«П'ятнадцять». «Ще десять відсотків? Ти ти знущаєшся, сьомий! Як ти міг мене так підставити?» «По-перше, – кажу я, – не тебе, а нас. По-друге, я невинний. Хочеш посваритись, на кричі на Берто. Це він позбавив половини служби безпеки пайків, а потім ще й вирубив одного з них в кафетерії». Восьмий падає на ліжко та закриває обличчя руками. «Я більше не можу, сьомий. Я так ніколи не оговтуюся після регенерації». Ти ж знаєш, що моє нове тіло досі не отримало жодного шматка нормальної їжі. Невже ти не розумієш? З моменту пробудження і до тієї самої хвилини, коли я засинаю, всі мої думки тільки про їжу. Тепер у нас залишилося по 720 кілокалорій на брата. Я не зможу, я просто не витримую. Мені дуже шкода, кажу я. Повір, я розумію твій стан, але пробач, тут нічого не поробиш. Якщо ми не хочемо повернутися до варіанта з люком для трупів, доведеться якось пристосовуватися. Він повертається на бік і дивиться на мене знизу вгору. «Брехати не стану, сьомий. Варіант з люком для трупів здається мені все більш привабливим». Я сідаю на стілець, знімаю черевики, витягую ноги і кладу їх на ліжко поруч із ним. «Можливо, тим усе й скінчиться, друже. Але поки що справа до цього не дійшла. Ось що я тобі скажу. Сьогодні доїдаю все, що залишилося на нашому рахунку, а завтра можу виділити дев'ятсот. Такий розклад тебе влаштовує?» Він стогне. «Послухай», – кажу я, – «після цього в мене залишиться 540 кілокалорій на наступні 36 годин. Я навіть не встиг доїсти своєї порції, коли Берто затіяв бійку. Я розумію, що ти зараз на межі, але для мене це теж не пікнік». Восьмий зітхає і знову плюхається на спину. «Я знаю», – каже він, дивлячись у стелю. «Знаю, що ти теж страждаєш і ціную твою пропозицію. Ти добрий хлопець сьомий». І мені буде дуже соромно, коли я в результаті задушу тебе у вісні і з'їм твій труп. Я не встигаю придумати відповідь, як у мене пищить окуляр. Чорний Шершень. Привіт, ти не на роботі? Я починаю набирати відповідь, але восьмий мене випереджає. Мікі Вісім. Ні, думав, що ти сьогодні на вилютах. Чорний Шершень. Була, вже звільнилася. З якоїсь неясної причини наступні кілька днів у моїй зміни заступатиме Берто, тож я вільна до надходження нових розпоряджень. Хочеш потусити? Мікі вісім. Ще пак. Чорний шаршень мило, зустрічаємося за десять хвилин. Вибач, каже восьмий, але тобі доведеться піти. Стривай, закипаю я, але він мене перебиває. Ні, сьомий, навіть не починай. Я цього потребую, потребую, розумієш? Я, звичайно, пожартував, ніби готовий задушити тебе у вісні, але якщо ти зараз почнеш зі мною сперечатися, присягаюся, я тебе прикінчу. закипаючи в мені лють, зовсім не відповідає його словам. І я це розумію. Розумію, але мені начхати. «Послухай, ти чортове немовля!» – я крізь зуби. «Розумію, тобі нелегко, але це вже переходить усі межі. Я два дні працював у небезпечних умовах, поки тут витсипався. А потім я, як лох, винятково з душевної доброти, погодився віддати тобі три чверті нашого пайка на наступні два дні. Так, ти щойно вибрався з резервуара. Розумію, ти голодний. Але ж я теж голодний». А ще мені сьогодні мало не вбили. І вибач, але я не пам'ятаю такого побічного ефекту після бака, як різке посилення статевого потягу. Так що якщо маєш намір продовжувати в тому ж дусі, краще прямо зараз у двох вирішимо до Маршала і вирішимо це питання раз і назавжди. Він таращиться на мене з відвислою щелепою. «Сривай!» – нарешті каже він. «Про що мова? Ти вирішив, що я призначив зустріч заради сексу?» «Мене це тверезить». «Ну, так». Застогнавши, він сідає на ліжку і тре обличчя обома руками. «Господи, сьомий! Ось кому я щойно розповідав, що вмираю з голоду? Думаєш, у мене зараз є сили на секс? Дурень ти нещасний! Коли прийде Неша, я не вламуватиму її зняти комбінезон, я спробую розкрутити її на вечерю. Ти свою отримав від Берто, навіть якщо з якоїсь причини не встиг його з'їсти. Так дозволій мені спробувати!» Я миттєво стигаю і бурмочу. «У, вибач». «Вибачаю, і...» Я дивлюся на нього, він на мене. Не витримавши, восьмий закочує очі та вказує на двері. «Гаразд», – кажу я. Одягаю черевики і йду. Ось вам кубедна історія про голод. Сподіваюся, всім відомо, що Едем був першою земною колонією. Першою планетою, яку стара земля успішно заразила своїми дітьми. Однак не всі знають, що експедиція, що завершилася заснуванням колонії на Едемі, насправді була другою. Першу на кораблі під назвою «Джен Ши» було відправлено на 40 років раніше, приблизно через 20 років після закінчення війни Бульбашок. Ця місія була першою відчайдушною спробою нашого виду вирватися за межі власної геліопаузи. І, як і переважна більшість перших спроб будь-чого, вона не увінчалася успіхом. На кораблі не було рециклера. Його двигуни працювали далеко не так ефективно, як наші, а від Землі до Едему величезна відстань за сучасними мірками. Мабуть, колоністи Джен Ши розраховували, що проведуть у дорозі 21 рік і весь цей час забезпечуватимуть себе за рахунок сільського господарства. Враховуючи майбутні проблеми, примітивний стан технології бази і незнання того, що міжзоряне середовище може створити з людиною на релітівських швидкостях, їх результати насправді вражають. Вони летіли майже 12 років, коли врожаї почали падати. Наскільки можна судити з переданих з борту повідомлень, ніхто так нічого й не зрозумів. Найкраще припущення, прочитане мною у звіті, полягало в тому, що рослини страждали від кумулятивного радіаційного пошкодження, яке посилювалося протягом кількох поколінь, поки накопичені мутації не переважили життєздатність. Генератори силового поля Дженши були куди слабші за наші, а сільськогосподарський відділ розташувався в передній частині корабля. Очевидно, розробники в першу чергу перейнялися захистом людей, тому бідні рослини зазнавали потужного бомбардування космічними частинками. Різниця між катастрофами у міжзоряному просторі полягає лише в тому, що одні відбуваються раптово, а інші – поступово. Але швидко чи повільно, ви все одно помрете. Джен Ши помирав повільно. До честі учасників експедиції, щоб наступна місія не повторила тих самих помилок, вони продовжували документувати весь процес, навіть коли зрозуміли, що становище абсолютно безнадійно. Вони протягли майже рік, поступово скорочуючи байки. Коли стало очевидно, що цього недостатньо, командир місії оголосила постійний набір добровільців, готових перейти з категорії споживачів калорій у джерело калорій для інших. Голод болісний. Тому, як не дивно, на її заклик відгукнулося чимало охочих. Пройшло ще три роки, перш ніж командир корабля визнала очевидний факт, навіть якщо скоротити команду до мінімуму необхідного для підтримки корабля в робочому стані, і навіть якщо члени екіпажу, що залишилися впораються з вирощуванням збережених ембріонів наприкінці подорожі, їм все одно не долетіти. Сільськогосподарський відділ на той час майже нічого не виробляв. Адже рослини не лише забезпечували майбутніх колоністів їжею, а й поглинали надлишки вуглекислого газу з атмосфери, виділяючи при цьому кисень. Тому справи розвалювалися на кількох рівнях. До Едему залишилося летіти чотири роки, коли останні 12 учасників експедиції заглушили двигун корабля, роздяглися до нижньої білизни і зробили крок з головного шлюзу у відкритий космос. Джен Ши все ще дрейфує, десь у космічній порожнечі на швидкості близької до швидкості космічних частинок. Мабуть, як і тіла останніх 12 колоністів, що так ними і не стали. Іноді я думаю, що одного разу хтось побачить, як вони пролітають повз, і запитає себе, куди ці люди бігли в такому поспіху, що не встигли навіть одягнутися? Коли вас виганяють із житлового відсіку, а сам відсік знаходиться в щоряці клітці у вигляді купола, побудованого на планеті з отруйною атмосферою та ворожою місцевою фауною, основна проблема полягає в тому, що піти зовсім нікуди. Ми не маємо театрів, немає кав'ярень, парків, площ, променадів, є тільки робочі місця, більшість яких варіюється від просто неприємних, наприклад, приміщення для очищення стічних вод, до відверто гостинних, як вартові охоронців. Сільськогосподарський відділ міг би стати непоганим вибором, якщо ви не впадаєте в депресію, побачивши чахлих рослин, але я маю право з'явитися туди на законних підставах тільки в ті дні, коли мені дають рознарядку, тому він теж не годиться. Оскільки інших варіантів немає, я вирушаю до їдальні. Час вечері закінчується, тому я не очікую застати в кафетерії натовп народу, але насправді людей там виявляється ще менше, ніж я думав. За столом біля дальньої стіни сидить компанія, на чотирьох у них два підноси з картоплею, а в кутку навпроти хлопець з біологічного відділу, з яким я трохи знайомий, на самоті сьорбає смузі, уткнувшись у планшет. Його звуть Хай Сміт, і він до певної міри любитель історії. Одного разу в мене з ним вийшла цікава розмова, в якій ми проводили паралелі між діаспорою та первісним розселеним людей з Африки на іншій території Старої Землі. Більшість його суджень були помилковими, але я чудово провів час, пояснюючи, чому він був неправий. Я буквально на секунду замислююся чи не нав'язати біологу свою компанію, але відразу згадую, що моя продуктова картка обнулена, а підсісти без їжі до людини в їдальні і спробувати зав'язати розмову просто некрасиво. Тому я сідаю на лавку за столом прямо біля входу, якнайдалі від Хайсміту та всіх інших, дістаю планшет і шукаю, щоб мені почитати». Погртавши список статей протягом 10 хвилин, я так нічим і не надихнувшись, нарешті вирішаю не зраджувати своїх старомодних уподобань і відкриваю розповідь про те, як вікінгам Старої Землі не вдалося завоювати Гренландію. Їхня ситуація, як з'ясовується, не сильно відрізнялася від нашої. Вони намагалися насадити високорозвинуте суспільство у холодному непривітному місці, де ведення традиційного сільського господарства було неможливе, і при цьому постійно воювали з вороже налаштованим місцевим населенням. Гадаю, їхній вождь був недомком. Зрештою, вони померли від голоду. Останній абзац повертає мене до восьмого, який валяється на нашому ліжку і стогне, що перетравлює власну печінку, і до Неші, яка, мабуть, піднімається до нього, чекаючи на веселище, а натомість восьмою ролі мене самого намагається розкрутити її на їжу. На їжу. І куди вони для цього підуть? Я схоплююсь перш, ніж думка встигає сформуватися до кінця. Хай сміт відриває погляд від планшета, лава позаду мене перевертається і падає, а я біжу до дверей. Скільки часу пройшло? «Скільки часу займе у восьмого, щоб уламати Нешу піти до кафетерія? За скільки хвилин вони будуть тут?» «Я не знаю точної відповіді на жодне з цих питань, але, боюся, домовляться вони швидко». «Я викликаю восьмого». «Мікі вісім, ти де?» «Мікі вісім, іду до вітальні, а що?» «Мікі вісім, де ти конкретно?» «Мікі вісім, вони з головних сходів, якого біса сьомий?» «За десять секунд вони з'являються з-за Може, ще швидше». Нічого, час ще є. Мені навіть не треба бігти, просто швидким кроком пройти коридором до наступного перехрестя і повернути. Зробивши це, я притуляюсь до стіни, глибоко вдихаю і повільно видихаю. Що було б, якби я вчасно не схаменувся? Що трапилося б, якби Неша та восьми, увійшовши до кафетерія, побачили, як я читаю з планшета? І, до речі, що подумає Хай Сміт, коли помітить, як я з'являюся в їдальні через 20 секунд після поспішної втечі, та ще й з Нешою ручку. О, ні, знеший та в іншій сорочці. Сподіваюся, хай Сміт не надто спостережливий. Краще не думати про це, а найголовніше, куди мені тепер піти. До себе у відсік я повернутися не можу, логічно пропустити, що парочка вирушить туди, що й на восьмому вдасться заморити черв'ячка. Я майже наважуюсь піти у Неші. Вона ділить її з жінкою з сільськогосподарського відділу на ім'я Труді. Труді мила. Вона, мабуть, дозволила б мені залишитися, якби я збрехав, що чекаю на Нешу. Та все одно рано чи пізно повернеться до себе. І дуже здивуються, як мені вдалося прибігти туди швидше за неї, і якого біса я там забув. Так, план провальний. На моє щастя, під куполом є ще один громадський простір. І там майже завжди нікого немає. Тяжко зітхнувши, я розправляю плечі і йду до спортзалу. Тренажерний зал не входить до стандартної комплектації першовідкривальних колоній. Наявність його на Нільфгейме свідчить про непохитну віру іроніма Маршала, що хороша фізична підготовка є невід'ємним компонентом морально-етичного вигляду колоніста. А оскільки це єдине місце під куполом, яке гарантовано пустує у будь-який час дня і ночі, неважко припустити, незважаючи на будь-яке переконання іроніма Маршала, фізичні вправи – останнє, чим займатиметься колоніст, який сидить на напівголодному пайку. Якщо чесно, я навіть не знаю, де знаходиться спортзал. Мені доводиться вивести на окуляр карту купола, щоб зорієнтуватися. Виявляється, це прямо коридором від рециклера, що зараз викликає в мене дивні відчуття. Я вибираю довгий маршрут. Іду по одному з радіальних коридорів до зовнішнього кільця, потім обходжу по колу половину купола і тільки після цього звертаю назад до центру. Думаю, так у мене менше шансів зустріти тих, хто йде до кафетерію або на зміну до сільськогосподарського відділу. І все одно, на зустріч мені трапляється п'ять чоловік. І всі вони, схоже, дивляться на мене якось дивно. Параноя? Можливо. Або вони щойно бачили восьмого з Нешою і здогадалися, в чому фокус, а як тільки я зникну з поля зору, побіжать доповідати в службу безпеки. Не минуло й двох днів, а ситуація вже виходить з-під контролю. Діставшись нарешті до спортзалу, я вриваюся всередину, ніби за мною женуться. Зачинивши двері, я заплющую очі і притуляюся чолом до прохолодної пластикової поверхні. Проблеми? Я ризко обертаюся. Серце б'ється так, ніби готове вискочити з грудей, і на мить мені здається, що я зараз помру. Тренажерний зал зовсім маленький, ряд бігових доріжок, стійка для підтягувань і півдюжини гантелей на просторі всього двічі-тричі більше за мій відсік. І тут хтось є. На одній з бігових доріжок стоїть жінка. Вона розвернулася до мене обличчям, поставивши ступні на боковини, і гумова стрічка крутиться в холосту. До мене не відразу доходить, що це кішка. Ми дивимося один на одного. Вона зупиняє бігову доріжку, крокує на підлогу та схрещує руки на грудях. «Що ти тут робиш?» – нарешті питаю я. Вона закочує очі. «А тобі не здається, що це я маю поставити таке запитання?» Я заплющую очі і дихаю, поки пульс не повертається до норми. Коли я знову розплющую очі, вираз замішання на обличчі кішки змінюється за «Пробач», – кажу я. За три кроки перетинаю зал, розвертаюся і сідаю на останню бігову доріжку. «День якийсь дивний!» «Нічого», – киває кішка. «Розумію. Ти не хочеш ще раз показатися лікарю? Вигляд у тебе зараз трохи божевільний». «Ні», – відповів я, мабуть, трохи поспішно. Ні, все в порядку, я просто хотів побути один. Не чекав тут тебе побачити і злякався. Мені і на думку не могло спасти, що хтось справді ходить сюди займатися. Вона посміхається, опускає руки та підходить до мене. Теж вірно. Я повертаюся, щоб подивитися на кішку. Волосся зібрано у високий хвіст, на ній обтягуюча сіра термобілизна, яку надягають під броню. Як не дивно, таке вбрання їй навіть личить. Схоже, вона зовсім не спітніла, тому навряд чи перебуває здалі давно. «Серйозно», – кажу я, – «що ти тут робиш? Ти ж знаєш, що калорії у нас в такому дефіциті». «Звісно», – відказує вона, – «я в курсі». «І?» – вона зітхає. «Джіліан Бранч була моєю сусідкою по відсіку». «Ясно», – кажу я. «А хто це?» – кішка кидає на мене різкий, сердитий погляд. «Для вас ми всі на одне обличчя, просто без іменні охоронці?» Я хитаюсь, виставивши перед собою долоні в знак капітуляції. Зовсім ні, ти тут взагалі не до чого. Справа в мені, я майже ні з ким не спілкуюся, кішка. Багато хто тут вважає мене гидотою перед господом, розумієш? А ті, хто таки намагаються зі мною поговорити, часто лише мріють розіграти з моєю участю якусь дику фетиш-фантазію. Ось я і віддаю перевагу здебільшого триматися особняком. «Ясно», – каже вона, – «ти промисливців за привидами?» «Так», – кажу я, – «а ти випадково не…» Вона недобре примружується. «Про що це ти? Вибач, кажу я. Просто... Якщо ти питаєш, чи я не унітарій, то я тобі вже казала, що ні. Правильно, згадую я. І слава Богу, Берто не раз казав, що було б круто стати для когось фетишем, але я так не вважаю. Вираз її обличчя пом'якшується, і я опускаю руки. Так, киває кішка, згодна. Можливо, ти не помітив, але ми з Мегелін єдині жінки на Нівгейми з епікантальними складками віку. Тож я розумію, про що ти говориш. Сама з таким зіткнулася. Вона посміхається. Ось що я тобі скажу. Я не стану тебе об'єктовізувати, якщо ти теж не ставитимешся до мене, як до неживого предмета. Я простягаю її руку. Домовились? Ми скріплюємо договір рукостисканням. Її усмішка ненадовго стає ширшою, але одразу ж гасне, що й на кішка відпускає мою руку. «Загалом», – каже вона, Джиліан була вчора з нами під час вилазки». «О, чорт, точно. Значить, ось хто така Джиліан. Кішка киває та відводить погляд. «Слухай, вибач, – кажу я, – вибач, будь ласка, але після її загибелі ти не виглядала. Ну, я хочу сказати, – я не хочу робити з мухи слона, – зауважує кішка. Ми з Джиліан не були найкращими подругами, ділити обмежений простір з іншою людиною не найлегше випробування. Якщо чесно, більшу частину часу ми не дуже добре ладнали. І тим не менш, – ага, – погоджується вона. І все одно, я повернулася сьогодні до себе після зміни та зрозуміла, що просто... Не можеш там бути? Вона тре обличчя обома руками. Точно, не можу. Вона видає здавлений смішок, закриває обличчя долонями, і сміх переходить у ридання. Здавалося б, я маю стрибати від щастя, що тепер відсік належить мені одній, правда? Я тягнуся, щоб погладити її по руці. Кішка піднімає голову, дивиться на мене. А потім сідає поруч на бігову доріжку, і ми стикаємося стегнами. Я обіймаю її за плечі, і вона схиляє мені голову на груди. «Мені дуже соромно», – визнає вона. «Ти прийшов сюди не для того, щоб побути моїм психотерапевтом і витирати мені шмарклі». Вона випростовується і повертається до мене. «А, до речі, навіщо ти прийшов сюди, насправді? В тебе є ж окрема кімната. Якщо ти хотів самітнення, чому просто не подався до себе?» «Гарне питання», – кажу я. Вона гіпнотизує мене поглядом. Я дивлюся її вічі. Вона відкриває рота, щоб продовжити розпитування. Не придумавши нічого кращого, я цілую її. На мій величезний подив вона відповідає на поцілунок. Через, як мені здається, цілу вічність, хоча насправді не минуло і десяти секунд, кішка відсторонюється і кидає на мене довгий погляд. «Ти зараз сприймаєш мене як об'єкт?» «Ні», – кажу я. «А ти?» – вона заперечливо мотає головою. «Чи можна поцікавитися?» – запитує вона. Як по-твоєму, чим зараз зайнята Неша? Це питання навіть краще за попереднє. І мені зовсім не хочеться думати, яка відповідь. Вона зараз е з іншим, повільно кажу я. Я тут ще й з цієї причини. Кішка здивована піднімає брову. Невже? То у вас що, відкриті стосунки? З її вчорашньої поведінки мені так не здалося. Я знизую плечима. У нас все складно. Гаразд, киває вона. І наскільки все складно? Мені варто побоюватися, що вона завтра випустить мені кишки? Ні, запевняю я. Тобто я не знаю, але навряд. У гіршому випадку мене зіштовхнуть у люк для трупів. Кішка впирає палець у підборіддя, зображаючи глибоку задумливість. А знаєш, зрештою каже вона, мабуть я ризикну.